وأعوذ بالله من شرور النفس من سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارصيكم وإياي يا أولين Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله ايضا يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اقربكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن هدي اهدى محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdadati bid'ah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatan finnar aw kama qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah segala puji adalah milik Allah dan kita memohon kepada Allah supaya Allah masukkan kita dalam hamba-hambanya yang selalu bersyukur amin dan juga kita memohon supaya Allah jadikan kita hamba yang selalu mengikut petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, supaya kita selamat di dunia sampai di akhirat. Kita juga memohon supaya Allah bantu kita membersihkan segala perasaan keburuk kita terhadap Allah kadang-kadang kerana tidak memahami takdir Allah. Dan juga perasaan keburuk di kalangan kita Yang merasakan perhubungan uqwah al-Islami Yang telah dijayakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Iaitu padukan semua kabilah, semua kaum Atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Kita selalu diingatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW Supaya apa juga yang kita buat Dalam kehidupan kita Mestilah Lillahi Ta'ala Apa saja Sebagaimana kita telah beriqrat pada Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya segala bentuk solatku, Semua bentuk pengorbananku Kehidupanku Artinya makan, minum, bangun, tidur, kerja, muamalatku apa juga yang saya lakukan sepanjang hidup di dunia ini dan juga matiku lillahi taala semata-mata untuk Allah selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk mengajar manusia supaya mengenal siapa pencipta kita Allah rubul alamin dan supaya manusia selalu ada perhubungan yang baik habdulillah dengan Allah dan hablum dan sesama manusia Yang saya hormati saudara kongsi majlis Yang sama-sama kita muliakan Pimpinan-pimpinan masyarakat Islam, Melayu atau Nusantara Termasuk Indonesia Dan mungkin kalau ada yang Singapura Alhamdulillah dengan izin Allah Dapat kita bersama pada pagi ini Mungkin kita pun sampai agak lewat sedikit ini tapi ini takdir Allah Kita merancang Allah yang buat keputusan Tajuk yang telah dipilih ialah Masih Islam atau sudah beriman? Ini tajuk yang praktikal ya? Dalam surah Al-Khujurat Pernah berlaku satu dialog antara Nabi dengan umatnya di zaman nabi qalatil a'rab amanna satu kumpulan orang arab bukan orang melayu ke orang pakistan ke terkistan ke orang arab yang mana kita tahu nabi keturunan arab ditakdirkan allah dia dilahirkan di mekka di tengah-tengah orang arab dan dia menghadapi Bangsa Arab dulu Orang Arab ini datang Jumpa Nabi The first generation Ini generasi yang pertama Bila mereka bertemu dengan Nabi Mereka terus Berkata -Arab. Kumpulan Arab ini Kata Aman. Kami telah beriman Kepada Allah Nabi sebagai manusia Tidak tahu jiwa manusia Dia tidak boleh baca hati kita Urusan hati, urusan Tuhan Jadi Nabi Silent saja Terima apa yang dilafazkan oleh seseorang Dia dengar saja Tetapi Allah Tidak segan untuk menjawab Apa juga Persoalan yang timbul Pengakuan yang timbul Allah turunkan wahyu bahawa qalat arab aman qul lam tu'minu. Ini satu perintah yang serius. Allah perintah kepada nabinya bila ada ayat yang qul qul qul ini berarti bukan perkara yang nah, lebih kurang. No problem. Qul ini dia perintah, katakan. Jawab. Macam Allah Wa ahad katakan Allah itu satu saya ini contoh. Jadi Allah perintah perintah nabinya qul lam tu'minu. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimah yang Allah pakai pun dia buat qul la tu'minu lam tu'minu. Kalau kita belajar bahasa Arab, lan ini li abad. Bukan sementara. Kekal. <tuh> Katakana wahai Nabi Muhammad SAW Kepada orang Arab ini Kamu belum beriman Qul lam tu'minu Walakin Kul aslamna Boleh Tetapi bolehlah kamu kata Kami telah Muslim nah, Ini satu Dialog yang begitu indah ya. Katakan Kamu belum beriman Tapi cukuplah Kamu kata kami telah muslim Kenapa? Apa bezanya muslim Dengan Mukmin? Banyak perbezaan Muslim senang saja Siapa-siapa mengucap dua kali masyarakat Alhamdulillah muslim Habis apa adalah hati perut kita Siapapun tak perlu tanya Tapi Allah Yang menciptakan kita Yang tahu segala zahir batin kita Dia Ingatkan kita Walamma yadqlil iman Fi qulubikum, Wa intuti Allah wa rasulahu la yalik Kummin alma, dikummin syiah, elal akhirah. -akhir. Rupa-rupanya Quran ni satu kalam wahyu yang Allah interact dengan manusia hambanya, makhluknya yang nama insan. Kata firman Allah yang tadi, apabila iman sudah meresap masuk ke dalam hati kamu, di bikum. Rupa-rupa iman ini bukan satu bentuk pakaian. Rupa. Dia urusan ghaibiah, urusan kebatinan urusan dalaman. Sebab itu Allah seber berfirman, "Walamma yatqul iman fi qulubikum." Kalau iman sudah meresap masuk ke dalam jantung kamu, hati kamu, baru kamu layak Mengatakan Kamu orang beriman Bagaimana kita tidak tahu Hati kita sudah beriman Sebab itu rukun iman Percaya kepada yang gaib Islam, zahir Mengucap dua kalimah syahadah, muslim Semayang, muslim Kera muslim Ini semua yang zahir, orang boleh lihat tapi urusan keimanan. Percaya pada Allah. Allah itu gaib. Percaya pada malaikat malaikat, gaib. Percaya pada Nabi. Kita tak pernah jumpa dia. Percaya pada akhirat. Kita tak pernah ke sana lagi. Percaya pada kadak dan kadar. Kita tak tahu apa yang ditakdirkan Allah. Semua yang gaib Percaya pada kitab-kitab. Kita tak tahu bagaimana kitab itu diturunkan. Tapi kita percaya. Allah. Cerita balik supaya kita jangan ada perasanga, andaian kita sendiri. Kita yang buat andaian, iman begini-begini kata boleh. Biar Allah yang tentukan. Wa intuti Allah wa rasulah layalik kumin akmalikum shayya. Kalau betul-betul iman sudah masuk ke dalam hati kita Muslimin dan Muslimat, tandanya, ciri-cirinya. Sign dia Dia ada Tanda ya. Semua benda Allah jadikan ada alamat Tanda-tandanya Ialah Dia adalah seorang hamba Allah Yang Mentaati segala perintah Wulamma yadkulir iman Fi kulubikum wa intuti Allah waras Artinya apa saja perintah Allah Kecil atau besar. Berat ataupun ringan. Susahkah senang. Kalau itu perintah Allah dan Nabi-Nya sifat orang beriman ialah samikna wa'ah ta'na. Alas. Tarak keraguan lagi. Nanti dulu bolehkah begini. Patutkah begitu. Apa saja perintah Allah. Samikna wa'ah ta'na. Ini ciri-ciri Tanda-tanda orang beriman Ini yang Allah berfirman Sekarang kita tanya diri kita Adakah kita sudah sampai marhalah itu Ada tidak Bila Allah perintah kita buat sesuatu Nabi suruh kita buat sesuatu Kita masih memerontak dalam hati kita Yalah saya tahu ini Allah suruh Tapi kita banyak tapi tepi macam pi Haa uh, Bahasa orang putih dia kena bat-bat Kita banyak guna butter yeah. Bat-bat, but. tahu Ini Allah perintah, tapi Ustaz nah, Ini semua penyakit Bila tapi saja dia akan ke tepi Dia nak cari alasan untuk tidak mengikut Zaman Nabi The first generasi itu apa saja Allah perintah, Nabi perintah. Semihna wa ta'am. Dengar dan patuh. Tak banyak soalan kita. Dengar. Tapi banyak cerita. Tanya lagi. Jumpa ustaz ni, ustaz itu bagi jawapan. Tak puas hati, tanya lagi ustaz kedua. Sampai jumpa ustaz yang sama dengan kesukaan dia. Ah, Ini ustaz bagus. Saya setuju dengan ustaz itu. Dia nak sesuatu yang ikut nalur hija. Bukan dia ikut perintah Allah dan Nabi Itu penyakit namanya Jadi orang beriman Ada tanda-tandanya Orang munafik pun Banyak tanda bukan Orang munafik pun banyak Kita pun tak tahu saya ingat Kita persentis munafik lagi banyak Perjanjian Tanda orang munafik Satu hadis cerita tiga Satu hadis cerita empat kita ambil yang empatlah senang yang maksimum dia kata tanda-tanda orang munafik bila cakap apa dia bohong cakap suka cakap tapi benda itu tak ada dalil cakap saja kosong we kita seorang banyak muslim dia kata talking muslim not practicing muslim cakap hebat tapi dalam kosong Kadang-kadang kita cakap. Wah oh, kita Muslim, kita ahli sunnah warjuma'ah. Tapi suka bidah. Ah. Mana boleh. Cakap ahli sunnah warjuma'ah. Mana boleh buat bidahan ah lagi. Contohlah. Kita cakap kita Muslim. Tapi bila orang cerita tentang hudud. Kita belum bersedia. Berapa puluh tahun lagi nak bersedia. Bukan. Tiga belas tahun orang memeluk Islam. Di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat 95% belum muslim orang musyrikin orang kafir, ini masyarakat majmuk masyarakat majmuk kerana dia ada 360 kabilah di Mekah ada 306 berhala setiap-tiap berhala mewakili satu kabilah Dibanding dengan negara kita Berapa banyak kabilah sangat Tapi dalam masa 13 tahun Bila iman sudah masuk ke dalam hati mereka Tekanan semakin kuat Mereka tidak gadai keimanan mereka Sampai keselamatan mereka itu terancam Alhamdulillah ada penarikan keselamatan tadi Daripada Sedarah kita Kalau imigensi, ah, ini dua pintu Ini bagus Kita kena tahu apa yang patut kita buat Bila ada ya Jadi bila keselamatan Orang Islam terancam Barulah perintah hijrah Datang Apa itu hijrah Hijrah bukan Sekadar berpindah tempat Kerana ekonomi Kerana dunia tidak ini kerana jaga iman hijrah daripada zulumat ila nur kegelapan kepada cahaya Islam hijrah daripada syirik kepada tauhid Dulu percaya macam-macam tuhan satu tuhan hijrah daripada kufur kepada iman hijrah daripada batil kepada hak hijrah daripada haram kepada halal semua hijrah Barulah hijrah itu bermakna Kita hijrah sampai hijrah Sudah berpulau-pulau tahun Perangai macam lama Yang kita nak baru Mungkin Telefon bau Pakaian bau Kasut bau Jam bau Suruh melangsir bau Semua nak bau Benda dunia nak ubah Perangai lama Old timer itu yang tak ada kemajuan, tak ada perbezaan watak kita kerana watak kita tidak menyambut hijrah, perubahan fikiran kita dari jumud daripada taklit kepada mutabik, contohnya, daripada orang berilmu kepada ilmu. Daripada cakap tak berlapis, berlapis dulu. <laughs> ini sih. Dari suka mengata orang, katalah diri sendiri lagi lagi bagus. Daripada cari kesalahan orang, carilah kesalahan diri sendiri cantik. Kita perlu ada penghidup. Daripada pasif kepada proaktif. Daripada negatif kepada positif. Daripada destruktif kepada konstruktif. Itu jenis keimanan. 13 tahun tanam iman. Selepas 13 tahun dari dia buat perubahan. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah baru turun macam-macam hukum. Arak haram, judi haram, sembahyang Jumaat wajib, sembahyang jemaah wajib. Waktu itu tak ada satu sahabat absen sanik na Dari dia Hukum Islam semua dah ready. Kita berpuluh-puluh tahun sampai hari ini belum ready lagi. Ini problem iman. Bila iman tak ada, itulah ucapan. Cakap tak seperti bikin. Ini cakap tapi bohong. Satu, tanda munafik. Yang kedua, tanda munafik janji. Dia mungkin okay. suka janji dah janji dengan Allah ke inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lillah untuk Allah tak buat untuk Allah juga semua untuk diri sendiri banyak kita janji dengan Tuhan kita janji macam-macam tak tunai dengan nabi kita janji dan jadi umat dia yang baik tak ikut sunnah dia yang mana Nabi suruh ikut, kita tak nak ikut. Yang Nabi kata jangan ikut, itu yang suka ikut. Ini contoh. Yang ketiga, bila kita amanah dikianati. Kerja sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita melalui hamba-hambanya, itu amanah mesti jaya. Diri kita ini amanah Mesti jaga selamat diri dari azab neraka Keluarga satu amanah Kena jaga Quran satu amanah Jaga Bagaimana jaga Quran Bukan baca saja Apa Tuhan suruh Laksanakan Apa Tuhan larang Tinggalkan Itu maksudnya amanah Sehingga Nabi bersabda La iman kita nah, tengok bagaimana rasulullah qariskan la iman liman la amana orang yang tak beramanah tak ada iman bagaimana ya kita agak-agak sudah beriman ataupun masih Islam masih muslim apa jawapan kita muslimat muslim ke mukmin kita pernah tak kita cakap tapi bohong Sampai ada pepatah Yang very popular Bohong sunat Ustaz Kalau kita terima istilah bohong sunat Berarti bohong banyak pahala Pasal yang sunat semua pahala okay. Siapa kata bohong sunat Nabi dah bersabda Iyakum al-kazib Fa innal al kaziba yahdi ilal fujur Wal fujur yahdi ilal nad Jauhkan tinggalkan Pembohongan kerana pembohongan membawa kepada keburukan-keburukan berakhir di neraka jahatnya. Ini contoh. Kita cakap banyak tak betul. Berarti munafik satu sudah ada. Janji tak tunai. Macam tu dia banyak janji tak buat. Tuah dah ada. Amanat tak jaga. Tiga ada. Yang last kali Kalau dia berbincang tentang sesuatu Dia nak menang saja Bila dia kalah Mulalah dia menyerang Dia fitnah orang Dia tak puas hati Ini tanda orang munafik Siapa ada empat nabi bersabda Munafikan kalisan Artinya Pure atau pure Kalau kita beli barang olive oil Pure 100%. Bukan. 100% ini berarti asli. Madu 100%. Emas 100% bukan orang kata apa macam uh, plated plated ada ini the 100%. Pure. Semua kita nak pure, apa-apa original, original pure. Siapa ada empat ini Nabi confirm pure munafik. Tak payah kata, eh, eh saya tak munafik, tak payah di Ini Nabi yang bersabda, confirm. Kalau 400%, artinya kalau kita kasih pada persentis, satu berapa persen? Berapa persen? 25%. Per attitude. Satu panggil 25%. Agak-agak kita ada berapa perangai dalam empat itu. Dua cukup dah, Dua cukup dah. Kita ambil yang tenah. Lah. Dua. Cakap sebarang. Tak, tak tahu apa kita cakap. Nak cakap tentang Islam, tak ada ilmu. Tak ada dalil. Tapi cakap-cakap. Itu satu tanda munafiq. Agama Allah tak boleh cakap ikut suka hati. Apa yang Allah suruh kita cakap, cakap. Kalau itu tidak, jangan bagi idea, jangan bagi pendapat. Allah tak mau pandangan kita. Dia mau kita beriman kepada apa yang Dia wahyukan itu. Sebab itu agama yang begitu cantik, sempurna, indah rosak. Umat yang dulu hidup tak berkenalan antara satu dengan lain. Tapi kerana Islam jadi keluarga Selepas tu kita berpecah lagi Bagaimana umat yang dulu Berpecah Disatukan oleh Islam Kemudian dalam Islam pecah lagi Ada-ada perpecahan dalam umat sekarang? Ada-ada Siapa yang aja? Fitnah memfitnah Sudah jadi satu kebiasaan Kata-mata sedap Lebih sedap daripada belacang Sambal belacang Tomyam Kata-mata lagi sedap Lagi cakap, lagi lazat Seakan-akan kalau hidup tak cakap pasal orang Tak sah Mesti cakap Ini tak kena, itu tak kena Yang kena dia Ini tak betul, itu tak Yang betul dia, dia dan kawan dia depan dia itu. Kita dua saja betul yang lainnya tak betul Ini contoh Nah kita balik kepada Alamat Itu alamat munafik Munafik artinya Zahirnya Islam Dalamnya tidak Kita dikenali Maaf saya nak cakap Bila saya bercampur dengan masyarakat yang tidak muslim kita semua dikenali dengan umat yang cakap tak seperti bikin. kita dikenali dengan korupsi korupsi haram sekarang kalau hidup tak korup, kita akan rasa ganjil eh you boleh hidup tanpa korupsi seakan-akan corruption is a way of life tanda yang ketiga tanda orang yang tidak muslim orang kafir senang dari awal-awal dia dah kata saya tak beriman dari awal-awal dia kata saya tidak muslim senang klekat bukan sebab itu dia tak sembang orang yang kafir tak sembang orang munafik sembang tak Orang munafik semayang tak? Oh, jangan main kadang-kadang. Kalau -kadang. lagi kuat semayang dia. Orang Muslim semayang tak? Benar. Tapi orang Muslim pun macam orang kafir kadang-kadang. Nabi dah bersabda, kan? Alfarbainan maruwal kufratar kalsala. Perbezaan seorang yang belum Islam dan orang Muslim ialah semayang. Kalau you semayang Muslimlah tak sembahyang seakan-akan sudah tidak muslim. Dan hadis yang lain uh, uh, Ubadah bin Samah radhiyallahu anhu katanya rasulna bersabda la tadrukus solata mutaammidan faman tarakaha mutaammidan faqad kharaja minal millah. Dengar kalimah ini cantik. Famantarakaha mutaammidan faqad kharaja minal millah. Ya Allah. Jangan tinggalkan solat walaupun satu waktu tanpa sebab, bukan kerana tertidur, terlupa saja. Kenapa tak semayam? Tak ada moodlah. Banyak problemlah. Oh, semayanya ikut mood dia. Ya. Jadi Nabi bersabda, siapa siapa sengaja tak mau solat walaupun satu waktu kalau dia mati ketika itu, takat keraja, minallah. Sesungguhnya dia sudah keluar daripada agama Islam. Pemperamai orang yang Muslim yang semayang on off on off ramai tak? Macam lampu Swiss kan kan? Katakan on oh, off on. Oh. Kita punya semayang kadang on. Oh, belum perang dah on off lah. Kalau perang lagi off. Bukan. Zaman nanti dalam perang pun tak tinggal semayang. Sini belum perang. Terlalu senang hidup sampai tak semayang. Dan puncahnya kerana kita telah di fitnahkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Kita diberitahu kadang-kadang bahawa semayang ini boleh diqabak. Betul tak betul? Bila semayang boleh diqabak, artinya semayang boleh ditinggal-tinggalkan. Nabi kata, satu waktu awak tinggal dengan sengaja, tak mau sholat, sudah keluar Islam. Sholat balik, masuk balik. Tinggal lagi, keluar lagi. Semangat yang balik masuk lagi Berapa kali masuk keluar Islam Kita ingat kita ini saudara lama Kita pun saudara baru juga Kita pun revert juga Kita ingat orang Cina Ini orang baru masuk Islam Saudara baru Orang India baru masuk Islam Orang putih baru saudara baru Kita Saya orang lama Lama apa? Apa yang lama? Nama saja lama sebab itu bila saya merantau Ia berdakwah di Europe Di mana-mana Saya tengok orang yang saudara baru Orang baru masuk Islam Allahu Akbar Dia nak sayang kepada agama Dia jaga kepada agama Semayang dia dah tak tinggal Dalam mesyuarat kelama sangat Dia minta izin I have to take a leave. I have to pray Dia tak malu Tak segan minta hak dia Ini orang yang Di Amerika Di Canada Di UK Smart baru Ma maksud so Islam tapi dia punya semangat this is my religion ini agama saya hak saya tanggungjawab saya Tuhan saya tak akan tinggalkan kalau kita Allah saja yang tahu kita musyarat hebat sangat dah lewatlah semua musyuarat. makan pula panjang cerita dia semayang tak apalah nanti tak apa kita masih muda lagi InsyaAllah allah insya-Allah bagi umur 40 tahun. Ya. nabi pun umur 40 tahun baru jadi nabi. 51 tahun baru dapat Isra Mikraj. Saya baru 50 agak 1 tahun lagi Isra Mikraj belum wajib lagi kat saya Oh, macam-macam kepala otak kita bergerak. Cara kita memikirkan agama main-main saja, taksir, tak ada komitmen. Sebab itu kita tidak boleh jadi contoh. Kita the best umat, kuntum khero umat. Kalian umat Islam sebaik-baik, sehandal-handal umat, umat berkualiti. Sehingga kamu kalau jalan ke mana orang tengok saja, ah, this Muslim number one. Kalau dia cakap, jangan susati dia tak bohong. Kalau dia amanah, you jangan susati dia tak kianat. Kalau dia janji, no problem. Kalau dia hutang, dia mesti bayarnya. Ini sekarang kita utang memang sudah ada niat tak mau bayar, hono. Nak utang cakap macamnya janji macam-macam. Saya akan bayar tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan dah tahunlah tak tambah muka dia. Nah, ini ini penyakit kita kan banyak kan. Nabi dah bersabda, man ada adainna palejan biqadau fahuasal. Siapa yang ambil hutang niat tak mau bayar dia pencuri. Punya nak hutang, bahasa dia biasa hutang kan Beli kain hutang Kain dah banyak, tak terpakai, nak beli juga Dan, Beli emas hutang, ada-ada? Muslimat biasa beli emas hutang dah? Biasa ada? Beli-beli ha. barang ni Muslimat yang pakar ya Muslimin biar korang ya Tahu tak Nabi dah larang dia kata dalam sahih Bukhari sahih Muslim dilarang beli emas dan perak secara hutang haram Dilarang oleh Nabi kerana dia bukan dia satu keperluan, satu perhiasan, mampu beli cash, tak mampu tak payah beli. Nak juga kuning-kuning belilah. Ya coket ada. Petaling street ada Rupa sama saja dia kuning juga Siapa tahu Mas betul ke? Mas tak betul Takkan orang nak cek okay. Kadang seorang yang Puan si, puan si, tu puan tu puan Dia pun pakai kadang-kadang Berapa ratus ringgit ke? Kita ingat dia pakai Original tak? Bukan original Saja, gue pelik ke? Gue apa yang sampai nak hutang-hutang Nabi larat. Kerana dah biasa Beli kain hutang Beli mas hutang Semua hutang Semayang pun hutang nah, Ini penyakit Bukan Allah dah beritahu Semayang ini Allah mau cash Inna salata Kana ala mu'minina kita Dan mahu hutang Dia mau cash Not credit Tak boleh berdiri Duduk Tak boleh duduk Baring Tak boleh kena air Penyakit, allergic dry cleaning, tayar Nak cuti perempuan saja dah hak satu minggu satu bulan. Itu best. Perempuan itu official punya cuti. Kalau laki pun cuti dia kena pergi check doktor. Nak tahu apa yang mengalih. Nah, kita mana tahu kan kadang-kadang dia pun ada penyakit lain. Badan laki-laki tapi hormon wanita mana kita tahu? Kaitan masalah. Saya nak tanya Muslimat. Kalau datang bulan puasa, wajib dak puasa kita, wajib dak Muslimat, wajib. Kebetulan dalam kita puasa, wajib dak semayang waktu kita puasa, wajib. Semayang kewajipan harian puasa, kewajipan tahunan. Antara semayang dengan puasa Semayang lebih penting kerana ini ibadat Harian, rukun harian Itu rukun tahunan Rukun Islam yang lima Dia ada harian, tahunan Seumur hidup sekali Yang seumur hidup sekali Haji, kalau tiap-tiap tahun Semua orang Islam wajib pergi Mekah Habis Mekah Sekarang orang Islam 1.6 bilion satu poin enam bilion bagaimana nak masuk ke muka? Tak bergerak muka itu. Tapi untung dia wajibkan seumur hidup satu orang Islam sekali. Cantik kan? Puasa boleh puasa di mana-mana tiap-tiap tahun. Zakat tiap-tiap tahun. Semayang tiap-tiap hari. Mengucap tiap-tiap hari. Kerana setiap kali semayang mesti mengucap dalam tasyahud. Okey, Semayang kita buat puasa. Datang uzur. Puasa tidak muslimat. Bila datang uzur berulang Ramadan puasa tidak. Bila you tak boleh puasa. Semayang tidak. Tidak kan. Ini muslimat kena confirm. Supaya muslimin faham. Okey, Habis keuzuran kita. Wajib tak kawdah puasa. Haa. Wajib tidak ya, kada semayang? Hah? Tidak kan? Kenapa? Kenapa puasa boleh kada semayang tidak kada? Kenapa muslimat? Kenapa muslimat? <tuh> Oleh kerana hukum puasa boleh ditinggalkan kalau uzur musafir ya walaupun tak uzur tak sakit tapi kerana musafir boleh ditinggalkan benda yang boleh ditinggalkan Allah izin kita tinggalkan disuruh bayar balik semayang Allah tak mau tinggal dia mau cash no credit Dan dia dia bagi tahu tak boleh berdiri duduk Kan? Macam dalam kapal terbang. Nak berdiri dia tak kasih. Semayang duduk. Tak boleh duduk juga. Baring. Tak boleh baring. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Dah tak payah semayang dah. kan? Mati dia tak semayang jaga susah hati. Ini contoh saja. Tak boleh kena air. Tak apa. Tayangmu. Apa alasan anda? Tidak ada alas Zaman Nabi Diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu SAW Dan oleh Quran Orang munafik tak tinggal semayang Orang munafik tak tinggal semayang Zaman kita Orang tak nafik tinggal-tinggalkan semayang Kita muslim kah sudah mukmin? Muslim kah mu'min kita? Kita para umumnya masih muslim Kalau sudah mukmin sudah tak ada keraguan Setiap perintah Allah wa Allah kata hudud hududlah. Tak ada lagi nak ganti dengan yang lain tak ada. Faham muslimin Muslimat? Ini masalah Islam Masalah kudud pun kita sendiri Menolak dulu Bagaimana orang Islam menolak Hukum Islam Orang yang tidak Muslim, dia tak tahu, dia tolak. Kita orang Islam masih, oh tak sesuai. Kalau hukum Islam tak sesuai bagi orang Islam, hukum apa yang sesuai? Problem tak? Memang problem. Saya bila diminta untuk bagi penerangan tentang apa itu hudud. Siapa yang nak tahu? Orang yang belum Islam nak tahu. Orang Islam dia tak mau tahu. Orang yang tidak Muslim nak tahu apa itu kudus. Panggil saya adakan dialog. Satu soalan yang saya tanya, pri, ini lawyer-lawyer yang tidak Muslim pun datang. Nak bahas, tak boleh kudus tak boleh pakai, tak sesuai. Oh, ini memang pandangan mereka. Saya tanya mereka. Hmm? Cerita pada saya mana negara di dunia ini yang tak pakai hudud. Faham ya? Saya tanya, cerita pada saya bagi saya satu bukti mana negara yang tak ikut hudud. Jadi yang tidak muslim terkejut, apa ni kita nak cerita pada saya tak sesuai hudud, dia katanya mana negara tak pakai hudud. Terbalik pula. tak darat jawapan dia dia tak faham dia keliru saya bagi contoh lagi supaya orang faham tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang duduk di Qatar bila you bawa kenderaan you ada ikut had laju tidak ikut had laju tak atau ikut kesukaan kita tekanlah minyak minyak pun murah sini apa takut tekan ya, kereta pula High power pun. dan cruiser tekan. Abang susah kan? Oh tak boleh. Dia ada had 80, 100, 120. Ada had kan? Di Amerika ada speed limit tak? Ada. Di London ada speed limit. Di Australia ada. Di China ada. Di Japan semua negara ada speed limit. Speed limit dalam bahasa Melayu panggil apa? Had Had laju hat itu singular plural kata apa? hudud kita keliru kalimah pun keliru sebab hudud takut kita ingat hudud tu potong tangan potong kepala, potong bawah potong senyap potong bukan yang nak potong, potong lah. bukan Berapa kali kepala orang dipotong Bila hudud dilaksanakan Boleh kira Berapa orang yang dibunuh Boleh kira dengan jari Yang tak pakai hudud Tiap-tiap hari ada orang mati Kena rompak, kena bunuh, kena tikam Sebab itu saya kata Mana negara yang tak pakai hudud Cuba cerita Dia tak faham saya kata semua negara pakai komunis Cina pakai sosialis Rusia pakai semua ada hudud dalam bahasa orang bukti panggil apa ya? Yeah? No limitation, limitation setiap benda ada limitnya, hatnya itu adalah nama hudud. Laki-laki semua yang beriman boleh kahwin berapa isteri? Berapa? Muslimat jawab berapa? 4 yeah. It's a limit 4 saja You kaya bagaimana? Sehat bagaimana? Walaupun isteri pertama yang cari isteri kedua untuk kita Isteri kedua cari isteri ketiga bagi kita Isteri ketiga cari isteri keempat untuk kita katalah takdir Tapi memang tak boleh jumpa dah. Tapi katalah takdir. Semua istri sayang kita maksimum 4. Itu limit. Ya. Kan? Ini contoh saja. Jadi kalau kita sudah beriman, isu ini tak timbul. Orang tanya ini saya beriman. Ini apa bezanya? Hudud sekarang Islam dan hudud yang tidak Muslim. Hudud yang dipakai oleh orang yang tidak beriman. Itu bikinan manusia. Hudud Allah dari Tuhan. Untuk seluruh manusia. Allah tak pernah berkata, berfirman. Bahawa undang-undang Islam untuk orang Islam. Allah tak pernah sebut quran Allah turunkan undang-undang hudud ada dalam quran quran diturunkan oleh Allah syahr ramadhan al-lazi unzila fihil Al-Quran. Hudan linnas. Untuk manusia, bukan untuk Arab, bukan orang Muslim. Untuk manusia, Allah jadikan manusia semua. Dia tahu apa yang terbaik, yang lebih selamat, lebih adil. Sebab itu dia jadi satu undang-undang untuk seluruh manusia, seluruh dunia. One law for everybody. Tidak siapa yang atas undang-undang semua ikut. Kaya, kah miskin, raja, kah rakyat satu undang-undang. Pernah tak dalam Islam mengatakan orang biasa puasa daripada sahur subuh sampai maghrib. VIP dia puasa daripada zohor sampai maghrib. Menteri-menteri dia puasa asal sampai maghrib. Amir-amir dia puasa dekat maghrib. ada tak? Raja-raja haji bulan syawal. Orang biasa haji Zulhijjah. Supaya senang kan You ada time you, saya time saya Orang kaya tawaf empat kali Orang miskin tujuh kali Anda tak begitu Satu undang-undang Semua orang kena ikut nah, Ini yang kata Bezanya hudud Allah Adalah God's commandment Tuhan yang atur You tak mau ikut peraturan yang Tuhan atur. You akan ikut peraturan yang manusia bikin. Tak boleh lari. Dua saja. Hak Tuhan atau hak manusia. Hanya orang beriman. dia tetap dengan hak Allah. Bila nak amal. Jangan tanya. Nak tunggu pemerintah. Itu harapan. Yang penting dia bermula daripada tiap-tiap diri kita. Saya nak ikut islam tidak, nah silakan. Itu saja Dia bermula bukan daripada atas, daripada setiap individu Muslimin dan muslimat faham Secara umumnya, bila setiap orang islam ada keraguan tentang islam, artinya dia belum beriman kalau ada keraguan, artinya tak beriman. Kalau dia ada beriman, tak ada keraguan lagi. La raiba fihi. Sesiapa yang ragu-ragu terhadap satu hukum dalam Quran, artinya belum beriman. Kalau beriman, tak ada ragu. La raiba fihi. Hudallil mutaqin zalikal kitab. Itu Allah berfirman. Tapi kita umat Islam masih ragu lagi Macam-macam alasan kita bagi Tak sesuai lah Bila sesuai Kenapa yang undang-undang ciptaan manusia kita kata sesuai Undang-undang Tuhan kita kata tak sesuai Apa ini? Ini kerana belum masuk iman dalam hati Sebab itu kita boleh cakap apa yang kita suka Kalau sudah masuk Dia tak cakap begitu lagi Hanya dia tahu saya ada kelemahan itu dosa saya di Tuhan Tapi saya tak berani mengatakan secara umum tak sesuai Hanya kelemahan saya Itu kita dengan Allah Secara ringkasnya muslimin dan muslimat Kita kena terima hakikat Kita belum lagi benar-benar beriman Tapi kita sedang usaha Alhamdulillah Ya Kehadiran kita pagi ini pun kerana kita niat nak meningkatkan daripada Muslim ke mu'min. Ada lagi maqam dia. Daripada mu'min kepada muntakim. Sebab itu orang Allah berfirman. Ya ayuhal lazina amanu ittaqillah. Quran banyak. Ya ayuhal lazina amanu ittaqillah. Orang yang beriman, Allah perintah bertakwa kepada Allah. Kalau takwa itu sama dengan iman, tak perlulah orang beriman diseru oleh Allah bertakwa. Artinya maqam, marhala takwa dengan iman tak sama. Dan kalau sama, tak payah orang beriman dipanggil lagi. Ittaqillah, kenapa? ya? lazina amanu, ittaqillah, kenapa? Kenapa? kerana takwa itu satu maqam yang lain. Jadi mudah-mudahan ya, saya tidak menafikan. Mungkin di antara kita sudah ada iman alhamdulillah. Tapi jangan tepuk dada dan angkuh, oh ada iman. Sehingga kau buktikan keimanan kamu melalui kata-kata kamu. Perbuatan kamu, pekerjaan kamu Mesti dibuktikan Karena iman ada kemanisan Nabi bersabda maksudnya Iman ada peace Halawatul iman Kalau kita tak tahu rasanya, artinya Kita belum paham apa itu iman Saya ringkaskan selepas ini Saya baca satu hadis Kemudian saya buka untuk senti kedua soal jawab Tidak ada satu benda yang lebih berharga daripada iman. Di sisi Allah, tidak ada satu benda yang lebih bernilai daripada iman. Emas kah? Belian kah? Rumah besar kah? Kereta besar kah? Isteri cantik kah? Suami handsome kah? Anak lawa kah? Tak ada nilai di sisi Allah. Dia tak jamin kita masuk syurga Dia tidak jadikan tiket untuk masuk syurga Tetapi Rasulullah bersabda lah Dalam hadis sahih Muslim Rasulullah bersabda Tidak ada siapa boleh masuk syurga Tanpa iman Yang ada nilai iman Selain iman tak nilai kita nilai di dunia sisi Allah tak ada nilai. Sebab itu bila kita mati Allah tak tanya dunia kita dia tanya iman dulu. Ma rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Nah, kita jaga iman. Kalau itu yang ternilai sama-sama kita berusaha untuk jaga iman kita sedikit sebanyak sudah ada. Hanya iman kita ini iman yang pasang surut, tahu pasang surut. Dia macam ombak satu ketika dia pasang satu kita, wah uh, slow ya rineh. Yazid birta' yang khus bil maksiat. Iman meningkat dengan ketaatan dia akan semakin lemah dengan maksiat bila kita berdosa. Nabi bersabda, tengok nabi yang sayang kita. Dia ambil berat tentang keadaan kita Dia nak selamatkan kita di dunia akhirat Dia selalu pesan kepada umatnya Jagalah iman kamu Sebagaimana dia, kamu jaga body kamu Kamu jaga anak kamu Kamu jaga kereta kamu Rosak sikit, repair Betul tak betul? Handphone yang kita sayang, rosak, repair tak? Prepare, bukan? Kereta yang kita sayang, repair tak? Kita sayang body kita tak musliman? Sayang badan tak? Repair tak? Oh, repair juga. Ini dah nampak shrinking, shrinking semua. Nak bagi kejap balik. Supaya mudah. Ini nampak pil-pil korang-korang berseri. Serikan mukanya. Repair. Semua repair. Krim ini krim sana Satu muka baru bukan, Besar sangat hmm, muka kita Tapi kerana nak repair Muka ni macam-macam krim Kita pakai Mungkin Beratus-ratus ringgit Muka saja belum body lagi Tak apa Kerana sayang body, bodi Muka ini krim ini Pagi krim ini petang krim itu Malam krim lain Lelaki, alhamdulillah, dia cukup creamy, lelaki dia bon creamy, tak ada cream. Sebab itu lelaki yang muka korang yang terjaga dibanding dengan perempuan. Kalau saya lelaki mancung kita ada sedek sudahlah. Sebab kita tengok cermin sekejap dia dua tiga minit habis. Mungkin. Okay. Tapi fitrah perempuan lain Allah jadikan dia cantik, indah. Sebab itu dia kena jaga kita tak season, kita dah season ya. Alhamdulillah tak apa, no problem, jaga ini perlu kita jaga lebih iman, Rasulullah bersabda man ahabbalillah wa abghadalillah wa a'atalillah wa mana alilah faqadistakmalal iman, rawahu muslim Nah sekarang Nabi yang sayang pada umat Dia nak ajar umat bagaimana nak jaga iman Bukan jaga bodi Kerana bodi kita maaf ya Bodi kita itu tak ada nilai Faham tak kalau kita mati Musliman muslimina Muslimat Bila kita mati Agak-agaknya kita berapa tinggi Bila Allah bangkitkan kita ada akhirat Berapa tinggi kita Berapa tinggi kita, saiz kita? Yeah. Berapa saiz kita tahu tak? Tak tahu ya? Tak apa. Agak-agak kita punya kulit berapa tebal bila kita dibangkit di akhirat? Berapa tebal? Tak tahu kan? Kulit kita sekarang tebal tak? Lah? Mimpi taklah tebal sangat. Kalau Allah takdirkan Siapa masuk neraka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kulit kita setebal Tiga hari perjalanan Oh luar biasa Tiga hari perjalanan Bukan dengan jalan kaki Dengan kenderaan yang Paling laju The fast rider Tiga hari Kalau tiga hari naik Leng cruiser sampai mana Sampai mana di hari Agak-agak eh? Mesir ke Syria ke Jordan tak apalah ke. Itulah Kulit kita kerana apa Kulit ini semua tak boleh tahan Dengan neraka Nak dekat Hancur kulit ini Dia punya api dia, Kepanasan dia Memang kulit ni tak boleh tahan langsung. Neraka punya api Allah saja yang tahu. Ada Allah sediakan dalam Quran kata srika. Tahu srika? Kita pakai srika buat apa? Srika baju. Allah kata, saya siapkan satu srika di neraka. Yauma tuha alaiha Hari itu saya akan perintah serika itu seri muka dia. Rasah. Seri belakang dia seri rusuknya kerana apa? Allazina ya'nizuna adh-dhahaba walfitata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashshirhum bi'azabin alim. Allah kata, bagi mereka yang Allah bagi rezeki di dunia, dia kedenguk Bakil Simpan Sayang harta, sayang wang Sayang ringgit, sayang mas Sayang perak. dia tak mau keluar Semua simpan-simpan, dia ingat Ini hak dia Hari akhirat Kerana dia tak keluar sedekah Akhirat Allah kumpulkan Harta itu Ini you punya ke? Yeah, saya punya, bagus Kalau harta besar Serika pun besar harta-harta teci srika mini srika tapi ingat dia punya voltage bukan 200 dia bukan panasonic dia bukan sony ini allah punya srika lalu allah kata jadilah srika wahai harta-harta yang dikumpulkan tanpa keluar zakat dan sedekah sekarang srilah tuanku engkau Mukanya biasa tak seri tangan kita biasa tak cuba tengok balik nanti onkan yang penosonat yang mini mini Srika cuba lalu tepi tangan kalau boleh tahan alhamdulillah siapapun tak kita ah itu bahaya jaga iman Allah kata, Rasulullah SAW kalau siapa ada empat selamat imannya pertama cinta apa yang Allah cint, rutinya suka apa yang Allah suka, benci apa yang Allah benci, beri sesuatu kerana Allah, jangan memberi kerana Allah maka sempurnalah iman kamu itu nak jaga iman Senang nak jaga iman apa yang Allah suka kita suka apa Allah benci kita benci. Boleh tak boleh? Apa yang Allah benci muslimat Yang Allah cukup tak suka Apa dia? Yang sampai Allah bagi tahu Kalau you mati dengan itu Saya tak maafkan kamu Apa dia? Syirik Tak boleh kita lebih kurang Oh tak apa Dan Dalam syirik yang begitu banyak Apa yang Nabi paling takut? Syirik kecil syirik aswala syirik yang tersembunyi yang mana dia akan datang dalam hati kita macam semut hitam berjalan di atas lantai yang hitam dan di waktu malam kelita tak ada cahaya langsung nampak tak semut itu tak nampak dia akan jalan meresap dalam hati kita dan dia akan makan segala kebaikan kita itulah yang didakan syirik keriak syirik ria ini syirik diniah dalam hati kita. Karena dia buat bukan karena Allah, dia buat karena orang. Sebab itu nak jaga iman senang. Apa yang Allah suka kita suka. Apa yang Allah benci kita benci. Apa yang Allah suruh kita bantu membantu bantu. Apa yang Allah kata jangan subhat jangan bantu untuk permusuhan, untuk mendatangkan fitnah jangan bantu. Orang nak buat konsert Minta derma. Jangan derma. Kerana konsep itu banyak dosa. Orang nak buat majlis ilmu. Derma. Ini tidak. Kalau waktu agama. Bagi jat sedekah satu rial, Datang urusan yang seronok untuk konsep-kencuk nyanyi-nyanyian. Wah seratus. Sepuluh ribu. Ini semua tanda iman ada problem. Untuk maksiat, kita bantu-bantu. Untuk kebaikan, kedekut sikit. Berkerah sikit. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita. Amin. Saya tidak mau panjangkan lagi kerana kalau saya terus ceramah satu jam lagi tak selesai. Hmm. Kita berpenat dengar. Sekarang saya juga nak dengar sedikit kalau ada soalan. Jadi kita buka prosesi kedua, soal jawab di persilahkan. ee untuk tak ada siapa-siapa ada soalan boleh ee kat dan kita punya berada di kat kanan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali ustaz ramai tadi sebelum kita berterima kasih soalan untuk sebelum kita juga kami kami akan melidahkan uh, tabung tabung kutipan yang mana tabung pada hari ini semuanya akan di uh, refundkan kepada yayasan Al-Kadim. Jadi jangan malu buka buka so, yang sekian buka kecil bukan besar, seterusnya kita lihat yang terikut. Jangan tak nak jadi abis yang terikut pada hari ini. Insya Allah. Kemudian kita akan lidahkan tabung sembah menerima member. Ayat muslim pun insyaAllah Kita kata kembali insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okey, ya, ada di depan saya ada tiga soalan besar Silakan Soalan yang pertama Jika muslim hanya solat Jumaat Dengan solat Ayat Abra dan Ayat Fitri, Apakah ini dinamakan Muslimin? Soalan yang kedua Untuk education, apakah harus pilih di negara yang muslim Tidak boleh di negara kata Dan soalan yang ketiga Apa benar semua muslim bersaudara Tapi di Mekah jika solat ada yang tidak mahu rapat sah Orang nak semain jemaah Tapi tak faham hukum hakam jemaah di antara satu syarat sempurnanya solat jemaah, saff mesti rapat dan lurus. Diperintah oleh Nabi, sehingga Nabi bersabda man kata asafan kata Allahulah, wa mansafan wa salam bahu lah. Siapa yang semayang tak mahu hubungkan saff, terputus hubungan dia dengan Allah. Kita nak connect, dah terputus. Call call engage. Siapa yang hubungkan sahab, berhubunglah dia dengan Allah. Bukan perkara kecil. Ini. Zaman Nabi, setiap kali nak sembuhkan jemaah, Rasulullah tak akan takdir sehingga sahab telah rapat. Lurus. Rapatnya, bahu bertemu bahu. Dan kaki bertemu kaki. Laki perempuan sama. Kita penyakitnya laki dah kurang semangat, perempuan lagi jauh. Jangan tempat lapang kenapa nak rapat-rapat? Kasihlah masuk angin sini, maukan masuk angin syaitan masuk. Itu yang semayan tak kusyuk. Saf itu adalah wajib diperintah oleh nabi. Maka siapa yang semayan cuma tak rapat saf, saya takut. Semayang dia itu terputus dengan Allah Boleh semayang, connection dah tak ada nah, Sebab itu zaman Nabi tak pernah Nabi takdir dan ikhram sehingga sahabat Ceksaf Saya waktu di Amerika sebelum 1911 Saya sering melawat sahabat-sahabat saya banyak kawan-kawan saya satu pengajian dulu Sudah jadi imam di penjara Jadi saya pergi melawat mereka Ada khutbah Jumaat dalam penjara Cantiknya Yang masuk Islam kebanyakan orang-orang kulit hitam di Amerika Bukan dia masuk Islam di Mesir dalam penjara Penjara ini banyak ke mereka Luar penjara semua sibuk tak ingat Allah. Dalam penjara, orang berdakwah masuk Islam. Sehingga pihak pengurusan penjara rasa tenang hatinya bila bantuannya masuk Islam. Kerana kalau dia masuk Islam, awak tak akan tengok muka ini kali kedua bila dia keluar. Dia dah berubah. Betul berubah. Bertukar semua. Bila saya masuk, saya bagi ceramah. Datangnya Jumaat, saya nak bayar khutbah. You tengok jemaah dalam penjara. Ini reward ini. Bukan orang born Muslim banyak. Reward. Dia ada 3-4 orang berdiri. Tengok. Tengok semua jumaat. Dengar dah. Mengantukkah. Cakapkah. Semua dia monitor. Kalau orang cakap saja. Dia bagi signal. Tak boleh cakap. Imam sudah kutbah dengar. Bila nak smile jumaat. Mereka kata pada saya Syeikh Husin, give us few second, silakan melakukan. Dia keluar satu sana satu sini jalan. Saf pertama check, lurus dah, rapat dah. Tak rapat dia jalan. Stand close, shoulder to shoulder, fit to fit, rapat. Saf kedua masuk. Saf tiga check. Saf empat check. Sampai las imam. Jemaah is ready Allah Hidup Kita rasa matang zaman Nabi Ruh itu hidup balik Ini Saudara baru Tapi dia punya Iman begitu kuat kalau Nabi Suruh saya ikut Baliklah Malaysia Imam pun kata sahaf-sahaf. ada depan, dinding. Luruskan sahaf, rapakan sahaf. Tak rapat juga. Betul tak? Saya kawan-kawan saya bila datang ziarah saya. Dia tanya saya, Syekh Huseini. Apa jadi ya? Dia kata, Contoh. Dia kata Berapa luas kaki saya mesti buka Mula saya buka begini Supaya sah rapat Bawa bertemu dulu, kaki bertemu kaki Dia lari Orang tu lari Saya pun buka lagi Lari lagi buka lagi Kerana saya nak sentuh Dia tak mau disentuh Tak biasa disentuh Dia keep on moving Dia pun buka-bukaan Sampai kangkak -kang. Dia tanya Bolehkah saya berdiri begitu Saya kata tak payah Kalau nak ikut dia jangan buka kaki saya Badan jalan Satu badan jalan-jalan Ah Begitu bukan kaki saja buka Yang lelaki pun begitu Yang perempuan satu hal yang lelaki pun What is happening to the man I keep on touching They keep on learning Ini contoh saja saya Pun rasa agak ya, Heran, kenapa orang Islam Di negara Barat boleh ikut Orang Islam Di Nusantara tak ikut Kita tak ambil berat Apa yang diberatkan oleh Nabi Sebab itu hati kita Tak satu, sebagaimana tak bersatu Dalam solat, di luar solat tak satu sebab itu Rasulullah pernah bersabda, maksudnya siapa yang tidak mau rapatkan sahab, saya khawatir Allah akan pisahkan hati-hati mereka. Dah berlaku. Apa yang Nabi sebut memang benar. Sebab itu tak boleh ambil ringan tentang sahab. Saya tahu dulu saya belajar sahab, saya rapat. Orang tua tu lari, saya ikut. Sampai dia tak boleh lari, dia siku saya. Apa ni orang muda ni semayang ikut-ikut orang? You lari saya ikutlah lah apa nak buat. Berapa jauh you boleh bergerak? You sangkut sana. You dah tak boleh bergerak. Saya rapat. Bila rapat yang marah dia siku. Siku saya pun kena undur. Tak ada kita semayang bersiku-siku buat apa. Itu satu. Yang kemudian soalan yang Kedua. Ya, Kalau kita nak belajar Anak nak majukan Ilmunya, pelajarannya Patutkah belajar ilmu hanya di negara Islam Ataupun di mana-mana pun boleh kita belajar Ilmu itu ada di mana-mana Yang penting janganlah kita hantar anak kita Yang tak kuat iman Ke negara yang penuh dengan maksiat Takut nanti dunia dia dapat tergadai imannya itu memang tak untung memang confirm rugi dapat anak Masya Allah Oxford Cambridge MA PhD balik Malaysia tak semaya minum tapi tentu PhD Nama pun Abu Bakar Hebat-hebat Tapi Abu Bakar Yang tak semaya. The speaking Mungkin okay. Kalau itulah Yang kita nak Dapatlah dunia Tak dapat anak yang soleh Sudah banyak Saya buat kaunseling kepada anak-anak muda Yang balik daripada barat belajar yang tak mau mengaku Dia Muslim lagi Malu Dia malu nak sebut nama Islam dia. Daripada ketija Dia jadi keterin Jadi Fatimah jadi Fatih Malu nak sebut Fatimah Arab sangat, Islam sangat Tukar, tukar bahasa Sound orang putih Wah, Dia rasa bangga kalau itulah yang kita nak, kita dapat. Bukan saya kata tak boleh hantar. Ada orang hantar anak dia ke negeri barat. Balik Allah iman dia. Lagi kuat daripada kita hantar ke kepada Azhar. Pergi Azhar balik ada ilmu. Iman tak ada. Orang yang pergi barat UK, Amerika balik. Iman berapi-api. Alhamdulillah. Itu memang nikmat. Ramai muslimat anak kita yang tak tutup aurat di negara kita anggap ganjil. Allah bagi hidayat, dia dapat hidayat, dapat iman di negeri barat. Balik tutup aurat. Pakai hijab. Mak bapa terkejut. Mak bakar saya tak hantar kau ke negeri Arab. You balik macam Arab. Apa sudah jadi? Panggil ustaz. Panggil ustaz nasihat anak anak ini sudah sesat tengok bagaimana sesatnya orang tua nak didik anak supaya dia anak soleh tutup orang bukan senang ini Allah telah beri hidayah supaya dia berubah di luar negara syukur sujud syukur pada Allah tidak takut sebab itu kalau iman dia dah kuat no problem hantar dia ke mana pun saya belajar macamnya tempat. Saya merantau macamnya tempat. Tak apa hantar. Biar dia bawa Islam ke negara itu. Alhamdulillah. Banyak orang masuk Islam di luar negara kerana adanya orang Islam yang kuat di situ. Eh? Jadi kalau hantarnya sampai rosak iman, jangan. Bawa dia balik. Biar dia belajar dalam negara kita. Negara pun rosak juga. Okey, itu saja jawapan. Lihat pada keadaan masing-masing. Ia -masing. ya, uruf itu tak sama. Kalau boleh kembangkan Islam cantik. Kalau boleh rosakkan iman bawa balik. Itu saya secara umum. Yang pertama, jika seorang Muslim hanya solat Jumaat, sebab itu di panggil dia Friday Muslim. <laughs> Kalau campur Idul Adha itu ha, campur Friday Muslim plus Muslim Idul Fitri, Idul Adha. Sepatutnya kita jadi daily Muslim kan? Everyday Muslim. Bukan three times a year Muslim. Ya. Tapi kalau dia tinggal semayang. Bukan dia menafikan kewajipannya. Dia tahu. Tapi kelemahannya, kelalaiannya. Dengan ada idea boleh kadak, boleh kadak, boleh kadak. Boleh bayar hutang, boleh bayar hutang. Dia hutang 10 tahun. Kan? Itu mudah mudahan Allah maafkan dia. Dengan taubat dan nasuhah. Itu saja. Tapi kalau dia mau lagi menafikan semayang tak wajib, tak wajib semayang. Siapa usul kita tungging kembali penat badan saja. Kemudian kita tanya kenapa yo cakap begitu pandai pula dia berhujah. Allah dah Quran, Quran, Quran, bersebut. tersebut fa'wailul ilmu salih neraka wil bagi orang semayang. Semayang pun masuk neraka. Allah ma, betul juga. Sebab itu dia tak semayang. Semayang pun masuk neraka. Apaan? Apaan nak semayang-semayang ni? Betul tak? Ayat itu betul tak? Eh, betul. Ramai orang yang baca-baca, YouTube-YouTube semua, bagi sesatkan otak anak-anak kita, keluarkan pandangan yang tinggi. Jangan ingat orang semayang tu bagus. Jangan ingat orang semayang masuk syurga. Tuhan kata, tengok surah Al-Ma'un, fawailul lil musallim yang dalam mereka di an solatih sahut takut nak sembahyang takut masuk neraka tak mau sembahyang baca ayat ni ayat lain dia tak dengar orang tak tunjuk ayat lain ada lagi Allah akan tanya kita di akhirat nanti Masalah kamu membesar, masalah kamu membesar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam lubang neraka? Bukan neraka saja, lubang neraka yang paling dalam. Kita pun jauh kalaulam nak kumimams. Dulu tak semayang, tak semayang masuk lubang neraka. Semayang masuk neraka wil dua-dua pun salah. Ya? Kalau ini dua ayat you baca, tak tahu mana kedudukan kita. Tapi Allah jamin, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashiu'un wallazina an lil khimiqridun wallazina li lizakati fa'ilun wallazina li lifrujihim hafizun ulaiika humul warisun allazina yarisuna wa ulaiika kemudian wallazina ala solawatihim yuhafizun ulaiika humul warisun yang yang mewarisi firdaus yang di dalamnya mereka Ada satu solat yang dapat menyelamatkan kita dan layak untuk kita masuk syurga firdaus. Solat bagaimana? Solat yang khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashim. Bagaimana nak solat khusyuk? Mesti ada ilmu. Tahu apa yang Nabi perintah selalu Kamu ra'idu muni usali al kita Alhamdulillah sudah Hampir Sepuluh tahun dulu Kita buat special course Intensive course A day course Bagaimana nak betulkan Perhubungan kita dengan Allah Tiap-tiap bulan kita buat Alhamdulillah sambutannya. Luar biasa Dalam markas kita Di institut pengajian Kita buat a day course Bagaimana nak Ada perhubungan yang Baik dengan Tuhan Have a good connection with Allah Awal November Kita ada satu lagi End November dua Satu English, satu Bahasa Alhamdulillah bagus Orang selepas ikut rasa kelainannya, kerana solat kita ini ada power kalau ada ilmu tak ada ilmu, pernah teringat nak semayang pernah kalau dia tahu power semayang Allah macam orang yang masuk Islam di negeri barat, di Amerika kerana dia power semayang Allah dia keluar dari penjara, tak masuk balik Sampai dia kata dia letak saya buat. This is Muslim area, no drug, no alcohol. Dulu dia kaki dadah lah, dadah lah macam-macam. Masuk Islam botuka. Oh, Sampai dia jadi kumpulan amal ma'ruh, nahi mungkar. Sampai polis pun panggil dia kata, hey, bantu bantu. Polis pun takut dia lagi berani kerana dia dulu macam tu dulu dia dalam situ sekarang dia dah tahu jangan masuk kawasan sini ini kawasan Muslim bawa keselamatan saya tanya mereka dari mana kamu dapat ini semangat ini apa dia jawab dia kata Syekh Hussein there is power in Salah dia beritahu power lah saya ingat power apa ingat minumum power ke kasut power ke teringat saya bukan tak ada dalam Quran tapi tak kait. kita tak boleh link dia cerita bukankah Allah berfirman aqimus <coughs> solah inas solata tanha anil fahsha wal munk Allahu rabbak gini kena solat dengan betul Salat itu akan menjadikan kamu ada power untuk mencegah kamu daripada keburukan fahsyah dan muka. Orang derak edik semayang saja masuk Islam saja, tak derak lagi. Rokok pun tak hisap lagi. Ini semua dada derak semua dulu. Minum, sebab itu dia masuk dalam. Tapi bila dia keluar, dia dapat Islam. Rokok pun tak hisap, saya pun terkejut ribu orang dalam konferen satu asap pun tak keluar kalau kita punya berasap mengatah umat nyamuk banyak nyamuk penyakit Makan. ini contohnya kalau salat yang Isnin atau Jumaat saja ada problem mudah mudahan kerana kelalaian kita kejahilan kita kita buat begitu kita kena didik mereka supaya jangan tinggal semaian. Walaupun tak khusyuk, buatlah dulu pelan pelan pelan pelan pelan pelan. Mudahnya satu hari dia akan berkusoh dalam solatnya. Jadi kalau orang yang menafikan wajib semaian setiap hari boleh menyambut dia itu kufur. Tapi kalau dia tak menafikan hanya kerana kelemahannya, mudahnya Allah selamatkan imannya. Insya Allah itu jangan tak fadal. Yang lain? Ada soalan yang lain lagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wa Wabarakatuh Malang-malangnya tapi tak tersepanjang Pasal uh, uh, Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam uh, Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa uh, sallam Dikinem Orang-orang atau negara Apakah kita sebagai umat Islam yang cinta kepada Rasulullah perlu buat Sallallahu alaihi wa Sebab Kalau uh, di yang sebelum-sebelum ni Orang berdemo muka merusuk pada sekenan berdemo. Maybe ada panduan untuk kebahagiaan. Insyaallah kita tidak berbuat salah. Alhamdulillah, zakat lahir. Ya, bagaimana respon umat Islam terhadap orang yang menghina Nabi kita Muhammad s.a.w? Pertama sekali, tentu kita benci orang itu. Siapa yang benci Nabi Kita kena benci orang Kita kena benci Kita tak boleh rasa okey Tak boleh Makan, Satu Hati respon dulu Benci Apa reaksi kita Demo Kita takut Demo itu Menambah lagi kebencian Nanti orang datang ah, Inilah umat Nabi tengok Kami dah kata dia ni teroris betul Mungkin mereka itu tak kenal siapa itu Nabi Muhammad Tengok negeri barat Ada yang buat Satu kartun Kemudian Dengan jangkutnya dengan serbanya letak letak pula bom di atasnya. Dia kata ini Nabi Muhammad Pertama sekali Kenapa kita respon cara begitu demo kita tahu tidak ada siapa tahu bagaimana bentuk rupa Nabi Muhammad kan dia tulis satu-satu gambar-gambar -satu, taksub Nabi bukan ini kejahilan orang itu kita pun tak tahu bagaimana Nabi ya. wajah Nabi kita tak tahu kerana Nabi takkan siapapun lukis wajahnya sehingga Rasulullah pernah bersabda maksudnya syaitan boleh merupai wajah semua orang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia kerana Allah nak selamatkan nabi akhirnya supaya tak timbul fitnah tak dibenarkan lukis wajah Nabi Muhammad sallallahu Sebab itu kita kalau tengok gambar-gambar Wayang movie cerita Nabi Muhammad Mana pernah orang lantik satu hero Anthony Quinn ke Charles Heston ke ya, Ataupun Mel Gibson ke Untuk menjadi macam Nabi Tak boleh Tapi Nabi Isa boleh Nabi Musa boleh Kerana tak ada hukum itu Nabi kita tak ada Allah selamatkan wajahnya Jadi siapa yang tulis wajahnya Kita jangan kata itu Nabi pertama tapi kita marah juga kerana dia sebut nama Nabi Muhammad. Jadi kita perlulah proaktif, adakan dialog. Itu yang kami pergi ke barat dulu. Bila mereka menyerang, kita nak marah orang dia jahil. Dia marah kita mungkin kerana dia tengok perangai umat Nabi tak baik. Jadi kita kena approach mereka, adakan dialog. Alhamdulillah kita boleh dialog dia boleh masuk Islam. Dia sudah faham, dia boleh bahas Islam Kita tunjuklah Sebelum dia nak komen siapa itu Nabi Muhammad Ini bukunya, Life History of Prophet Muhammad Tolong baca dulu You are a good man kita kata. Saya yakin saudara adalah seorang Yang waras, orang berilmu Bacalah dulu Lepas awak baca, masih you tak setuju Kita bincang. boleh komen tak apa? Komen dengan ilmu, bukan dengan Nafsu, dia pun terima Dialog itu dia pun baca. Kadang dia tanya kita jawab. Baru dia rasa. Then he cannot be a bad man. Masa Islam. Jadi kalau kita respon dengan emosi. Kita takut. Confirmlah apa yang mereka kata pada umat nanti. Tapi kita tak boleh kata okey. Seronok tidak. Kita mesti marah. Kerana orang pakai namanya kita marah. Salah guna namanya, kita marah. So, kita atasi masalah dengan ilmu, dengan hikmah, bukan dengan emosi. Faham ya? Itulah cara kita. Sebaik-baiknya, insyaAllah. Nah, kalau soalan yang lain. Ya, ya, ya. Biar dulu. Ya, ya. Ustaz, kita tak salah ada hadis Nabi yang uh, mengatakan Barang siapa mengucapkan pada akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga ini no. Apakah yang dimaksudkan itu orang yang muslim, Mungkin atau bukan? Iya. Iya, insyaallah ya. ya, ya. Hadis Nabi bersabda, "Man akhir kalamihi biqauli la ilaha illallah, Hadis sahih. Siapa yang akhir hayatnya sempat melafazkan kalimat la Yang masuk surga. Kerana apa? Kerana waktu kita sudah hampir mati, sakratul maut, sudah tiada nafsu. Hilang nafsu, nafsu makan, hilang, nafsu minum, hilang, nafsu semua. Yang boleh bantu kita bukan nafsu kita. Otak kita yang bantu kita, amalan kita. Kalau waktu kita sehat sudah beramal, dengan mudah, you lafaz. Kalau tidak, you ajar dan mengucap, memang dia tak boleh lafaz. Bukan senang nak latah sekarang senang, kan? Sekarang orang tak asma kaki judi kaki mabuk kadang-kadang buat -kadang, astaghfirullah dalam mabuk-mabuk pura astaghfirullah juga. Bukan main judi kalah, nahaula walaku betul. Wa kan? Nak mencuri Bismillah tawakkal allah. Macam-macam Kenapa kita boleh baca? Kerana kita ada nafsu Makan. Nafsu tu ajak kita baca untuk niat tak elok Tapi bila nak mati Nafsu dah tak ada Kalau you tidak ada amalan Jangan harap you boleh baca La ilaha illallah Pernah tak kita tengok Kebanyakan orang nak mati Kalau depan kita Sebut la ilaha illallah. Pernah tak? Susah Susah Saya pernah lihat murid-murid saya ada, kadang -kadang ada yang sakit Saya ziarah Kita ingatkan kita tautinkan Ajak dia lain Ada ya MashaAllah Dia hanya sebut Jalan. Kita rasa sakina Allah turunkan sakina Satu bilik itu semua rasa tenang Anaknya, istrinya Begitu reda kerana Ini Alamat ahli syurga Khusnul Khairima. Bila saya tengok orang tu begitu teringat kita bagaimana tak tahu lagi. Dia ada selamat tanda-tanda dia ada kita tak tahu lagi. Jadi betul sabda Nabi itu, tapi jangan main-main. Jangan orang kata ah tak apa insya Allah sekarang saya mabuk saya minum insya Allah bila saya sakit La lah indah, La indah, indah, dan indah, indah. Senang cakap sekarang bila sakit ayah. Syaitan datang Rasulullah menceritakan Bila sakit dan Syaitan tak akan mengalah lagi Last minute Dia struggle Dia fight juga Dia datang Dia akan menjermah Dengan satu penjermaan Yang kau suka Kalau you sayang kepada satu benda Kucing kah? Kucing datang Supaya so, you ingat Miau Miau Supaya you pun miau-miau juga Akhirnya you mati pun Orang kata miau, Mengucap miau Mengucap miau li, li, li. Selamat kalau you sayang kepada bapa selalu bapa sayang bapa wajah bapa timbul walaupun bapa dah mati syaitan datang merupa supaya peng ayah ayah ayah ayah mati dengan ayah sayang kepada isteri dah ha, datang rupa isteri lawa lagi waktu muda lagi kita pun sebut alammah ya. ya apalah sebutnya balingkah belingkah kita orang kata mujab daling Mujab daling nampak daling Dia menjelma Sebab itu memang Nabi Sabda itu benar Tetapi kita tak tahu keadaannya Jangan take the risk Bersiaplah sedia Sebab itu Allah kata Lihatlah pada diri kamu Apa yang kamu telah prepare Siap untuk esoknya Paham, ya? Hadis betul Tapi tidak semudah Now nah. Pardon Mohon aja satu satu tentang fenomena Akhirnya sosial yang dijadikan sebagai Ajang pengeriak kadang Dengan selfie ibadah Dengan berdebat tentang masalah agama Padahal dia tidak Pada. tahu tentang ilmu agama Betul Ya masalah media masa satu masalah yang perlu diberi perhatian yang serius oleh umat Islam Media masa banyak mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan Media masa lebih banyak highlightkan benda yang negatif dari positif Media masa orang Islam buat kebaikan dia tak highlight Apa yang sedikit melutup sini melutup itu yang dia highlight Kadang bukan orang Islam pun dia kata Islam dulu Lepas tu tak minta maaf itu media sekarang sebab itu kita orang Islam ingat Rujukan kita Bukan media Rujukan kita Quran dan Sunnah. Media nak cakap apa? Jangan layan Jangan aminkan apa yang media kata sekarang Kerana media banyak berberat sebelah Kita tak kontrol media Media dikontrol orang lain Dia buat apa yang dia suka Dia cakap apa yang dia suka Kita tak boleh cakap apa yang kita suka kita cakap yang benar dia kata teroris Apa nama-nama Kita cakap yang benar dia kata Kita pro ini, kita pro itu Tapi dia boleh cakap apa yang dia suka Itu media Kekalahan umat Islam akhir zaman Kita tidak kontrol media Media dikontrol oleh Pihak orang yang tidak senang dengan kita Faham ya? Media sosial Kayak Facebook sama saja, ini Facebook lebih kurang Saya ada Facebook pun ada Tapi taklah pernah Saya buka satu Facebook Tapi tiba-tiba orang kata Eh, Ustaz pun ada Facebook, saya tak pernah buka Saya pun bukan ahli sangat Tak nak masalah nak layak Facebook ini ada baik Ada buruknya Yang baik pun ada, yang buruk Tapi kalau datang fitnah, tutup Datang fitnah, tutup Ya, itu lebih baik. Nah, itu kena kena hati-hatilah. Bererti teknologi selfie boleh selfie dalam ibadat. Ya. Yeah. Dia solat ambil gambar pergi solat tadi. Ya. dengan selfie ibadat. Ibadat. Ya. Yeah. Pergi Kaabah ambil gambar. Oh, oh ya, kalau dia ambil kerana dia nak jadi kenangan tak jadi masalah. Tapi jangan dalam semayang awak ambil okey. Berarti awak tak semayang Awak ambil gambar okay. Jangan sampai begitu Di Mekah saya pernah lihat depan mata saya Dia dah larang Jangan ambil gambar khasnya imam Dia tak mau. Satu hama-hama Suka ambil Saya dah terpindah saya dah kata Brother don't do this Dia tak dengar cakap dia dia ambil imam sudah dah, dah, dah habis salat, dia berjalan nak keluar ikut datang polis tangkarnya angkat kameranya jalan senang ya sana ambil polis senang, saya beritahu dia jangan dia ambil juga oh no no, no, no. stay ya Dia rampas. kerana kita kena hormat ya Kadang-kadang ada gambar yang sepatutnya kita ambil Ada yang waktunya kita boleh ambil Tapi jangan sampai mengganggu Orang lain dan keselamatan orang lain Jadi media ini alat hal Kita kena hati-hati Facebook apa pun hati-hati okay. So, ini perkenaan dengan Semalam Perkenaan dengan Hadis Tak boleh hukum ada ada yang bertanya berkenaan uh, hadis eh daiif, da'am dengan hadis sahih. Uh, uh, dia kata kalau hadis daiif tu hadis juga. Jadi macam tu apa? Salah satu yang salah kedua. Ah uh, ulama hadis, hadis juga dia ber berkata uh, antara hadis itu pun ada bercanda antara hadis. Jadi apa ah uh, nah adis -adis? Hadis daif tak boleh digunakan untuk berhujjah dan beramal. Baca-baca. Tak boleh jadi hujjah dan beramal. Yang peliknya hadis yang sahih begitu banyak pun tak terbuat nak ikut yang hadis daif. Ha, ini yang kita keliru dengan masyarakat kita. Yang sahih-sahih pun tak sempat nak buat. Kemudiannya pilih yang tak sahih pun. Ha, ini memang penyakit lah. Yang kedua, orang kata, saya tolak hadis kerana hadis ini bercanggah. Yalah, dia canggah kerana pemikiran dia, dia rasa bercanggah, dia tak faham ilmu hadis. Hadis ni kalau dia faham, kalau sahai dia tak boleh tanakut, tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah tidak sahai. Tapi kadang-kadang rasul sabda begini, kemudian dia begini, bukan bercanggah. Keadaan tu berbeza, jawapan Nabi berbeza. Saya bagi contoh Sabda Nabi Saya bagi contoh kata Imam Syafi'i lagi Rasulullah pernah bersabda Bila satu orang tanya dia Ya Rasulullah Saya ada wudhu Selepas wudhu Saya sentuh kemaluan saya Bagaimana wudhu saya Nabi tengok orang itu Pergi ambil wudhu Pergi Ambil wudhu Seakan-akan, wuduk tadi, batal. Datang lagi sahabat lain, tanya Nabi soalan yang sama. Kerana sahabat lain-lain kali berjumpa ya, orang lain, tanya lagi. Ya Rasulullah, saya sudah wuduk, sentuh kemaluan saya. Bagaimana? Nabi tengok, Rasulullah, dia ada hikmah. Khatibun Nas ala qadri ukulihim, dia tengok, orang tanya, dia tengok. Dia kata, teruskan semayang Bukankah dia itu satu dari anggota badan engkau? Bukankah dia satu daripada anggota badan? Kenapa mesti batal? Dua soalan, til dua tempat Jawapan Nabi berbeza dah? Berbeza Kenapa berbeza? Kerana Rasulullah tahu orang yang kedua bertanya bukan habitnya. Bukan dia punya rangainya suka sentuh. Kebetulan kita adjust tersentuh. Tak ada masalah bukan dengan nafsu, bukan dengan ya sonok-sonok. Yang satu kebetulan dia suka sentuh. Dia jadi habit. Suka setak cantik benda itu panai kita tengok kadang-kadang orang yang pakai sarung sarung kadang-kadang saya dulu di misi India di Pulau di Kolombu orang India ni banyak orang India dia duntung dia suka sentuh kawasan itu kita pun malu kan perempuan malu kita tengok lelaki pun malu apa benda ni jadi dua hadis itu Sahih jawapan berbeza kerana orang yang tanya dia tak sama kedudukan dia. Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab dengan penuh hikmah bukan macam kita. Kita tak ada hikmah. Mungkin orang yang belajar hadis tak faham. Artinya dia akan tak berbeza, tidak berbeza. Itu hikmah kalau kita faham hadis Nabi. Ya. Jadi menolak hadis Nabi Seakan-akan menolak Nabi Quran hanya ada perintah Bagaimana nak ikut perintah Quran tak tunjuk Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Untuk menjelaskan Supaya orang faham Apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini Dengan contoh dari perbuatan Nabi Faklan Nabi Perbuatan Nabi itu Tafsiran kepada Al-Quran kalau you tak mau ikut, you nak ikut siapa lagi? Quran tak turun kepada kita. Turun pada satu orang saja, Nabi Muhammad. Nabi Nah, Allah lantik dia amanah untuk dia menyampaikan. Bukan dengan ucapan, dengan perbuatan sekali. Kalau tidak mana kita tahu nak semayang bagaimana, bagaimana kita nak buat ini, nak buat itu. Kalau ya, tidak, ya. Alakulihal ya. muslim dan muslimat. Itulah jawapan ringkas saya. Semoga Allah terima ya, segala ilmu yang kita pelajari dan kita amalkannya dengan baik dan istiqamah. Dan kerana dimaklumkan waktu pun sudah masuk. Jadi insya Allah kalau Allah izin kita bertemu balik. Ya, dan sebelum saya akhirik mungkin ada satu soalan lagi. Soalan terakhir. Okay, soalan terakhir kita Wa tiga satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita iman seseorang tu yang tidak tahu perkara yang membatalkan iman, dan tu dia berkata-kata dia berintikok dan dia melakukan perkara yang membatalkan iman Sampai ini? Ya, kalau seseorang tidak tahu apa yang dia, dia tidak tahu apa yang boleh membatalkan iman. Jadi dia bila ditanya oleh seseorang tentang sesuatu urusan agama, dia jawab ikut apa yang dia tahu. Tapi itulah overconfident kill. Kalau kita tak tahu, jangan jawab. Okey, Nabi dah bagi tahu manakala yakminu billahil akhir. Ini im cerita iman. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, Nak cakap-cakap yang benar kalau tidak, diam itu lebih baik. Sebab itu orang beriman berhati-hati dia nak cakap dia fikir. I'm not this is not my field. Dia kena jujur. Dia bukan ahli agama. Ini media pun penyakit. Media nak tanya isu agama, dia tanya kepada orang tepi jalan. Bukan? Apa yang tepi jalan boleh jawab. Contohnya, orang nak tanya pasal minyak. Tanyalah saudara. Pasal saudara kerja dengan bahagian petrol. Kata petroleum. Contohnya, orang datang. Ustaz, kereta saya rosak. Apa fatwa yang Ustaz boleh bagi tahu? Takkah dia bodoh dia tanya begitu? Yang saya boleh jadi lebih bodoh. Kalau saya pula beritahu, jangan lupa. Lain kali, awak kena ambil air... Pacara Doa ini tuang dalam NG <laughs> Supaya dia tak usah Itu saya dua kali bodoh lah Dia dah tak faham Tanya saya Bukan saya yang boleh tanya mekanik lah. Dia saya bukan ahli NG Allah dah kata Fas'alu ahli zikri in kuntum lah Tak lama tanya orang yang ahli Kalau you tak tahu Macam kita nak tanya tentang masakan You jangan tanya Orang biasa, orang minyak Dia cerita minyak, orang kaki masak ah, Dia boleh cerita masak Campur ini, campur itu, jadi dah makanan ini Jadi salah saya pertama Ialah media Yang kedua kita over oh, confident semua nak cakap Tapi kalau dia cakap Kejahilan semoga Allah maafkan dia Tapi kita doakan supaya orang Islam Berhati-hati Urusan agama Islam Jangan cakap sebarangan kerana ini hak Allah nak cakap mesti ada dalil daripada Allah tak ada jangan cakap agama tak minta pandangan penyakit saudara orang kata apa pandangan saudara terhadap ini buat apa kita bagi pandangan ini urusan agama tanya ulama habis cerita tanya ulama ulama pun bagi pandangan penyakit juga <laughs> ulama sepatutnya tak boleh jawab ikut pandangan you tanya urusan agama ini dalilnya dalam Quran in dalil hadis Wakaf selesai. Itu caranya. Tapi sekarang banyak fitnah kerana itu. Orang suka tanya bukan pada ahlinya. Yang bukan ahli suka cakap. Paham, Saudara? Jadi kadang ucapannya merosakkan. Tapi kerana dia tak sedar, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Jadi orang yang tahu kena tegur dia, Saudara, maaf ya. Tadi apa yang sudah cakap bahaya saya? Tak boleh kita oleh Islam. Ini dalih-dalihnya. Ya, terima kasih. InsyaAllah kalau kita tuduh yang betul. Mungkin orang itu terima, orang itu berubah. Tapi jangan pula kita tembak dia. Bukan, ini penyakit media ini. Satu orang cakap, yang lain tak sujud dia tembak. Dia hantar skat misal. Meletup dia lagi. Terkejut. Apa ni? Dia lawan balik. Ah Ini pasal dia dah terkenal kan. Dia tak diam, dia lawan balik. Dia hantar lagi misal satu lagi. Habislah kita tembak nembak melalui media. Jadi orang awam tengok kita dia ketawa. This Muslim dari nasi umat. Dia kita umat yang paling banyak masalah. Kerana kita tidak hati-hati, media tidak adil. Nak tanya urusan agama, rojuk pada ahli agama. Nak tanya urusan urusan ekonomi, tanya pakar ekonomi. Itu saja. Nak tanya Ebola tanya doktor. Mungkin supaya dia yang faham. Kita orang tanya apa tanda-tanya kita pun tak tahu. Bukan. Jadi akhir kata saudara muslimin dan muslimat begitulah jawapan kita serba ringkas. Yang mudah tahan Allah selamatkan iman kita, terima amalan kita, maafkan segala kesalahan kita. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.